Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi was habbihi wa sallama taslima katira. Allahu jelle ve ala falendron ve temperaturim dim dhe fal e kërkojm lavdota dhe bekimet te Allahut qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje ne ti shokut dhe te gjitha qi ndjekin rrugne tyre deri ne fund te saj bote. Tanndrozer në vazhdim të hadithëve që i ka përmen imam Bukhariu Rahimullah në libënë ti El Adem Mufrat, janë hadithë që flasin për një vlerë të rëndësishme dhe për një qërshtje madhore në jetën i njerëzve. Kemi folë dhe një më tani si dohet njerëzve të kultivojnë raport me zvete, veçenish besimtarët për nësë, dhe më thonë, veprëve të ndryshme, qoftë ndihmes, qoftë fjallët mira, Ma dhe qovë kujdesit për gjenë në tyre mësë me i frikësu, mësë me i shqetsu, mësë me i bezdisë, et tjera. Për normal, njëriju nga në tyre tjera, tjera është gabimtarë, mund të ngutët, të nëzitanë nga njëre, mund të habitet, e arsujet tjera që e bëjnë me gabu. Islaminë në mësëllë edhe në këtë rastë si duhet me usilë njerë me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në vëjë, në vërdim, thot, babë el afu o safu aninas. Ka përna që fletë se duhet t'ja falim njerëzve. E ka përmen të të në përgjësi njerëzve, përshka këse edhe hadit që i ka përmen nuk kuptojnë në tërsi dhe në përgjësi, që besimtar në esensë duhet fali. Kjo është esensa, por nga njere, më thonë nuk duhet t'jetë falja në dëmë të zbatimet e rregullave apo dispozitave të caktuara, sikur se do të ndodhë inshallah. Në fillim të kësaj kapitine, Buhari rahimullahu k permandon një hadithën e Enesit radhiyallahu ta'ala anhu, urtadhi gjatë një rasti që ka ndodhur në Khaibar, kur ka shkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Khaibar, kur është nëu Khaiberi, me këtë rast është shtruar një drek. Do han e shpjegarit urgjën pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo grua që e ka përgatitur shimin ka qenë ka qenë hebreje, ka qenë jewide. Dhe kur e ka përgatitur shimin, një pjesë të mishit që pejgamberi sosi më ka pëlqyer e ka helmuar. Për më, normalisht më dëmton Muhamedi alayhi sallatu wasalam. Andaj kat kur ashtu rasti i gjat, po një pjesë këtij rasti e, e, e përmban Enes radhiyallahu taala anhu dhe Buhariu rahimullahu ka përmend këtu në kët kapitull kapiteln e faljes thotë nësi radhiyallahu ta'ala anhu se një juditë e atë nabi sallallahu selam bishatin e msimumë një grua domthonë judea hebreje ka hartë pejgamberisë sallallahu selam ka prezantuar një delë të përgatitur asha ka qenë msimumë ka qenë e helmuar fa akla minha edhe kanë ngrënë pejsa i pegamberi sallallahu a sallam. Fejgji e biha, e pastaj e kanë sirët para Muhammedit Alehi sallatu sallam. Nëse pegamberi Alehi sallatu sallam, do në e ka marrë, si ka në të smetimi, një kafshatë pejsa i kanë ngrënë, por e ka lemru Gjibrili se është e helmuar. Dhe ka vërru shukrit që mos me ngrën prej, mos me vazhdo me ngrënë pejsa i. E pas lamën se është e lëmuar, e kanë thirë atë gruan në, në raport me thira dhru në do më më më më më më më më më shërime pse e ka për këtë punë dhe me e vërdëtu për këtë qështje dhe kër e ka pranu do në Bukhariu Rehimullah gjitha këtu detale që unë përpirmani i ka i ka një anas si ka përmana pëtanë në këtë tërzmetim nga se nga tërzmetim ish për qëllim pjese e dhe primi qëfar ka përme të pejënberi sallallahu a sallam ndhe e kam pëjtë sabët Ela në Ata egzekutoj me Rasulli Allah, ka se është krim, krimim maj maldhë që mund bët është me tentu me vraë Muhammedin s.a.s. Andaj, disë angashok të pegamberit Alehi s.a.s.m. ka kërkulli e që me e, egzekutu, përshka këtë krimit maldhë që ka bo. Nësa ragimi Muhammedit Alehi s.a.s.m. ka qenë la, kënë jo, mos me e, mos me e, bo një vëpërnë ti, dhe dhe. Gja sa pegamosa kalon e ka fal për kësaj veprë. Sot ne e xellallahu ta'al anhu, thamë zultu a'rifuha fi lehowati fi lehowati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdimisht është vërejt ndikimi i këtij ushimi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë kanë disa të mund komentë si është vërejt kjo? por rrecimisë është, është vërtet ka e kaj ndikimi i kësaj derisa ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tanroza ka diso detojën katërosë mësimi përmand për me kuptuar me drejtë rastin. Kë gru nuk e ka pasur për qëllim, do të thon, nuk e ka pasur për qëllim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por ka pasur për të më testuar është dhungum i Allahut ajo. Nga se ka thon në serimin e saj kur e kanë pyet pse ke bokat ka thon nëse je i dërguar Allah i Allahut Allahu të shpëton peshërrën tënde. Edhe vërtetojmë se je i dërguar i Allahut. Nëse nuk je i dërguar i Allahut na afshon Allahu peshërrën tënde. Apo, nëse domun mjaft la ke për çka, nuk ma ke daw. Mande ka qen qëllimi i saj, qëllimi vërtetimit, sepse ka qen mjeti i dyt, mjeti keq. Por megjithatë pejgamberi s.a.s.e ka e ka mirë kuptuar këtë citat dhe ja ka fal pejgamberi a dhe hesasin skamor as ti mos kundërsove ë, dursose për këndikimit, normalisht Allah e ka shpëtuar. Se në nërmuale, në rreth normala, në rreth normala njeriu nga ai helm, është dash në moment më me, me vdekje. Por Allah xheloj ka shpëtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e po gjurmët e kësaj kanë bëj tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu më dashte kështu të tersisht. Po duhet të them që për urësica këtu e ka lënë Allahu te barekahu te ala. Dhe në momentet, ose më nësmu në vdikës e pejgamberit Alehi s.s. kër ka posë dhimbje, pejgamberit S.s. ka thonë, ajshës, o ajshë, po e gjej dhimbjen e kafshatës në në Kajbera. Andaj, ibn Qajmë r.a. ibn Qajmë r.a. thotë, se më këta dha, ka të ashtë më ja plecu pejgamberit S.s. një deregje, që krejtë deregjit e mdajja, me imarë Muhammedi s.s. nëse shkolla me në alë cilë as Shkolla e Pejgamberlokut, këtë e ka rrit. Pastaj e shkolla Siddiqinëve. Njerëzo që janë vërtet këtë ka rrit Pejgamberi. Pastaj e shkolla Shuhedova, dëshmor më kon, apo shehet. Dhe nga ky aspekti do kam i thot Pejgamberi është edhe shehet, ka se ka vdekur nga atentati që është bërë nga një grua hebreje. Ska vdekur në mënyrë normale, ka vdekur normal, vdek shumë disa vite më vonë. Por megjithatë ka pas historinë vdekjen e tij edhe ka fshata që e ka, e ka ngrenë atë andem me mbyt, s'ka mbyt me mbyt, as e ka jetu, as e ka vrojtu, don's ka dështua tentotin te. Por Allahu xha lloja ka lënë një pjesë të dikime të kësaj për arsye që i përmbëna diso e Allahut denurcite. Allahu xha lloja denurcite e kësaj aftë. E rëndësishme është se Buhariu rahimullahu an kat kapitull, do të thonë to follies an kat kapitull të mos hakmorjes përmban një nga raste më ekstreme të padrejsisë nëse personat përgjysmë ka falkse gruaja këtë që ka bër, atë pas kësaj kush mund të ketë arsye që mos më falë. Nëse bëhet fjalë për gjithë rrethonat që realisht realisht, domthonë, nuk nuk lejojnë faljen, nuk mundsin falën. Tradhthi, pabesi, atentat për vrasje, pegamberi sa son pyetje, rrezikimi i shokëve ti, shumë probleme domthonë janë jan jan sport me kët me kët vë, më, më, më të të siguroj. Megjithatë pejgamberi sallallam ia ka fal. Normalisht do zot po të kushtoj me qen po të kushtoj tentativë me vrot direkt me pejgamberin sallallam, padyshim se do të mbroheshin shokët e pejgamberit, zambronin Muhammedin alaihi sallam. Prandaj po them që ka situata kur mbrojtja kur falja është e mundur. Ka situata kur falja është e mundur. Mir po kur falja bie ndesh folja bien dashme ë me uzimet e fest atëre këtu falet nuk është vend vetë ato. Ne po flasim në esencë duhet më fal. Por kur kemi uzim fetor caktuar që duhet më ndërmarr, atë duhet më dhonati për parsi. Për shembull nëse njëri një bon krem caktuar. Apo bon krem caktuar atë dal para gjykatës. Ka vjedh për shembull, ka plaçkit, ka bë domnjërs. A kodra të gjykon se më fal, jo skodret. Në asht ku ka, do të thon, këtu ka urdhna që duhet të zbatuat. Dispozita që duhet më i jecu karshtia. Është po them konstatuar kur falja nuk është opsion. Por kur ka opsion për këtë çështje, në esencë duhet më me fal. Meqenëse kjo është e qartë, në esencë duhet më në fal. Kjo është rezenca. Nëse skotëm tim në ka, për shembull, ashkiljet e rregullave të dispozitave eksperata, atëherë po dishim se falja është atë që duhet të jetë opsion. Dhe kjo a jutë me njështë të largët, po me gjdo kenë, e nëveç në timë ato që me të ofërt, nëse pegamberin së osëmëja ka fa një gru e kash të largë që ka pasë, me këtë, dhe më thonë, tentim, kash të kash kriminal, atë e shfarë të imi për shumë për familjarët, për familjarët, njështë me zveti, që dhe mënë mund të gabojnë, mund të bëjnë shkjelit caktuar e kështu më rokë, esenë të duhet jetë t njëse pajtimi hapë dherën dhe mundësine vërgjimësisë të raportet mira. Nërsa, nërsa ndërmarja masëve, e nëveqë në një hakmarja, i atësvehë raportet edhe dhe me thonë që ka këtan zingjirë të problemeve më të mështë. Pa shambull të ndrozën në hakmarja, gati ku nuk janë zhjitë problemet të të. Dhe po, nëse kur është hakmarja në apallë, ka hapë dherë që aja apallë, pasaj të hakmirët. Pastaj e ka kthy, ne e dim se sa më zinxhëruare ka shkuar kmarja, desaqem so përshëdhëm problem njerëz pa fajshim komplet. Njerëz pa bigar hak, sikurse ndodhen gjerë në hakmorjet e njerëzve, për shembull ku mund të ndodhë që një antar në familje e vret dikon. Kjo është krim, kjo është e keqë. Duhet mundenu për këtë çështje. Po çfarë foj ka për shembull me kushërin e tij, dikush dorë afërm i tij ose fëmija i tij, ose baba i tij për shembull, që të përshëhen këtë konflikt e që ju orallohat ndoj që përflijen e tërë familja në konflikt, pasaj të shkonështë një vërazjeve nga një palë të kënjë palë e irrahjeve e konfliktive e kësë më rratë. Andaj, dohet të fikuar rëthorët dhe për eqështë në mundësije e faljes, dohet që opcioni faljes të jetë parsore. Kjo është të eqë është e rëndësishme në këtë aspekta. Kjo është të prej, e argumenteve që ka sjell Imam Buhari rahimullahu për këtë çështje është edhe njëjet që e ka lezu Abdullah ibn Zubejri radhiyallahu ta'ala anhu në mimber kush ka qenë Abdullah ibn Zubejri jo li Zubejri ibn Awamit Zubejri ka qenë nga kështu ke afër te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka qenë nga dhjetë të përzuarit më në xhenet e kur ka qenë gruaja Zubejrit është moja, qika Ebu Bekret, radiallahu ta'ala, anho. Nëndaj, Abdoj i me Zuberi ka qenë, në dy ant i lidrë fort, nga njëra ant me babën, që si kërse Zuberi, në sëngane e nonës me familën e Ebu Bekret, radiallahu ta'ala, anho. Nëndaj edhe, Abdoj me Zuberi, nënë ka vlera dhe ka pozit, dhe ka ta rritu atë mëlaja që jenë shambullë, Jo sauta ndonjëzën që ajo vjen të përmend problem, Abdullah ibn Zubair është Abdullah ibn Zubair është fëmiu i parë i muhaxhirve që kalin në Medinë. Don muhaxhir që qenar për Mekës, Medinë, don ka marrëu ethem fëmiu i parë i muhaxhirve në Medinë është Abdullah ibn Zubair. Ës gëzuar shumë pejgamberi sa do të duhet për lidhë e Abdullahu. Abdullah ibn Zubair i ka shumë gëzuim shumë. Dhe i është kundërvyr hajjaxhet dhe në një ku ka qenë, dhe më thonë, odheci muslimanëve. E ka odheci, dhe mënë, Higjazin, Mekën, Medinën, një pjesë Shqamit, një pjesë Tirakot, e ka pasë të, të ziruar bagi, dhe mënë, pjesë në odheci, dhe mënë. Mirë po, ka pasë, dhe mënë, një konflikt me Abdo Melike Ben Mërbani që ka qenë edhejnë atë ku halife, dhe Hajjaji ka ardhe, ka sulmu në Mekën, është vëro Abu Ibrahim Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu në një konflikt që ka ndodhur në të kaluarën e në një rast Abu Ibrahim Zubairi radhiyallahu ta'ala anhu ka hyrë në minbar dhe i drejtou muslimanëve duke i thënë Allahu xhallahu tha xudhil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin a ajetën syna raf necin në thanon çka thot kjo ajet Allahu xudhil afwa Uh, khudil Afu Afu, në gjyë në rabë është Donë një Pjesë Në është e te për të ka një rëthuat Një piesë Pjesa e donë e letë Që s'ka vërshësin të apëton Afu Që ta është dhe falje Afu oh. E që kemi në Khudil Afu Donë Me përthuj përkëthim pak matë lirë Me pak komendë I bjenë që Khudil Afu është pranaje pëj njerëzve minimumin, pranaje pëj njerëzve më të leten, dhe mësë kërkën nga njerëzve të finë të kompletuar, mështë pëj njerëzve me bo më të mire të mundshme. Qyre që s'ilën në ty, pranaje pëj ty në qaqa për, dhe po, për shamë, të lëzë, dhe po. Kjo jet, ulemat ka mështë është baza e moralit islam. Nëse do me dit një që ka përmledh moralin islam, që këtë ka përmled Me gjitha kategori të njerëzë, për shambull të nëzërë. Në së njëri, së njëri, tëtë selamu alaikum. Por nuk tëtë me busë qeshje. Edhe për shambull, nuk i bënë edhe në sëta dy të rëvëpimet tjera që kamënë që i si mjë bëha për. Mësë këqë në atë që se ka bëha. Por nuk tëtë me busë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pra ne kërë minimale, në pronë ekipiësen minimale, mos i keni pjesën maksimale të mundësijë që ka pasme bërafa. Ngase çu këto që na mundi me pas raportë me njerëz. Më po mëni kur ti e kçur, po ai dhasela, po mujtë këto. Kur e kçur gjithmonë atë pjesën që ka mbetë e pambushur. Pse se ka mbush, nuk do të bëm kur pjesa e mbushur dhe kur si radhme me njerëzët. Pra nuk ka as. Ka mujtë këto. Ka mujtë këto me bërafa. Ka është esence e falës, hudil afu. Do merrë paito me kaçafta. Por çam mundien dikush edhe jep diçka për. Ai mundi më, më shumë, ama çfarë që kaç. Kam mund të më jap ashtu. Por çam, ç'on e esencë. Nëqë ka një njerëz por çam që nuk mund të pajtohem me ç'i jap kaç se jo njerëz që duhet më shumë ata. Po në përgjithësi me njerëz mundohu ç'i trok më ndje. Hodi ulaf, ç'i kaosh, hodi ulaf. Djek atë matletën, djek atë minimumin që të ndjeket ti me njerëz ata. Ndaj më pas punim me ta. A nëse gjithë mund ki kërkjetë në njezë, po mujti kët, e dorsh, dorsh, qështot, këtë, e dashti me pa dasht, qështët, kërë atë zbojshëmë. Shë kënë këtë pjesë në që? Nën, e ka bojnë, amële, ka mujtë me së më bojnë? E po, ka mujtë me së më të jam së namë, ka mujtë me së më ardheqë? Ka mujtë me së më ardheqë? Andaj, mere këtë pjesënë, pranaj me qatë do kuftëm. Ua e morbil orfi, edhe urna me të mirë. E mira është krejta e që ka i kalonfeja e mira. Andaj që është e parë është, për në për njerëzve, pa thëmë kështë kushtimisht minimumin, matë letin, që të qatë gjenë. Parë. E dyta, ti gjithë mu më mësi për matë miren. Mërek së ka bo, ndërësë mësej për matë miren. Në mësë e refuzo së ka bëhë, o përëna e kaqë, e pjesën në mbetërë, në bëshë e me këshilë, me mirësitë. U a rrëdë anë ilgjahilin dhe mësë bëhë në nivellë të i një randëve. Mësë bëhë në nivellë të i një randëve. Nësa ta për shambull e bo minimumin të mësebo, që ta për shambull të ndërdozër në salam, zikushat e salamu aleykum, qëlla është nivellë në majnë altë, wa ti bëni në një nivel më të ulët, ai, ai etj. Nëse ajë për shembull e bën veprim, kam mundi një dy tjetër me mua bashkë ata, si ka bëu, ti bën edhe një dy, e dy me duciën me ata, ekziston barrava. Andaj, a lojmëm zonë që ti më një nivel më të ulët se poa tjetrava. Veçanërisht kur bëhet fjala për njëherë që për shembull lojën sen e mungon, do një të kem të kujdesim. Loqim punën ç'është duhet, ose kemë me të njëjtën, bëni më të mirën të mundshmë. E kërë këndu këtë ajetë, Abdullah ibn Zuberi r.T.A. nuk a thonë r.T.A. nuk a wallahi betumë në Allahu njëllë u'ala se Allahu njëllë u'ala ka urnu që këtë të përnujmë nga më roli njerëzëve e edhun dhe të marrë kën nga njerëzët, sotë jam gjallë në në në në të tërësia më roli që njerëzët mund të akenë Allahu njëllë u'ala ka thonë më jaftohu me kaqë O s'ngarkoj si në sporte të mundësive, për të për të asaj që ata afrojnë. Meqë Allah ka kërkuar që kësht mjaftohemi nga sillet yre, do të mjaftohemi gjithë në këtë sillet yre. Nuk do nuk dhe, nuk do të kërkoj nga njerëzit më tepër se ata ka Aset, në nëzër, e, njerë, zona, që, kanë mundësi më hapën. Atë, domosë, shmeza njerëzve na dimë që kanë dotën e mjaftueshme. Nuk e kanë kulturën e mjaftueshme, janë të kompletuar. Askush s'është i kompletuar, po dua të them dashur se kanë zbazën mund, vrajsh, mund pak të ndivras, mund të nd të pak kujdesshëm, mund të kenë probleme po. A ndaj besimtarë thashë tut më kuq gjithmonë që i mirë kupton të tjerët. Ua fal pjesën e mbetur të papërmbushur. Kjo është më ndjesimë kuptu pse Buhariu Rahimullah, kët ayat e kapërmanta kapitulli i faljes. Se esencia është falja apo. Së tinë se për shembull nga komunikimi me njerëzit e merr 10% shën e kërkuar, 90% zbrazot. Falja në dhëtë përqinshin, prana i dhëtë përqinshin. Për këtë arsia, ka, ka prana jetit të kapitull i i falët. Dhe kështu e mërë hatë, kështu e mërë hatë. Ma di nga herë, kërë hati mund tjetë edhe edhe halon një nivel ma, ma minimal. Qysh përshamu? Së dëbën mirë heqë, të përshamu në ka mujtë keqme, ma qështë përpën keqme dhe s'përko për të mirë, Kërhalama është më minimale. Në nësot këmë mundësi me u në nivelin e pravrëshmëris nga njerëzët që hapën si të komunikimit, nuk jasë rapore të bënë apëto. Që këra është më që në për e jetën. Ti pravnoje. A ti kur ti apë, ja jo, ti së bënë kështu. Ti nuk bënë kështu apë. Ti dhush me konë në nivel më të naltë. Ti dhush me qenë. Jo të mjaftu është ti me ta faldikush. Po dhush jo me kalu n te fal gona jote dorë në raportin të ndjerësve jam më shumë e mos e bësi të thosën fal dhe po bën situatën falje, për, për mbushje atë sa më mirë që është le, e mundshmë kjo është arsye pse Buhariu raymullah ka përmend kët kapitull tash kët hadith te kapitulli i faljes aftë Zë ashtu hadith i fundit për kët kapitull është hadithi ibn Abbasit radhiyallahu taala anhu i cili thotë ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, allimu wa jessiru wa la tuassiru, wa idha gadi ba ahadukum faljeskut. Muhammedi alihi, sa Sala dhe thëmë këtë adit, ka thënë, mësani njerëzit, mësani tjerët, lehtësani e mëzvërëtërësani, e kur ndëkosh për juve të hidroët, dhe të heshtë. Edhe kja njështë i qartë, dhe më thënë, se... Pse Bukhariu Rahimullahi ka përmën të kapitli i faljes? Nga se të, nga kategori që kanë nevoj për faljen tonë. Gjithë kanë nevoj për me faljë, gjithë kush gabonë. Por e në të kategori që, realisht, gjithë mund kanë nevoj që, me o faljë. Se gjithë mund nga bimë apë. Kush në ta? Ma sëpari një rantët. Zdynë, a i me dhjitë, mësitë, nuk e banat nga bimë. A da i mësëje, Po e dite mërë mësimin, dite kuptanë, në kështë më rohë, më shëraje. Falja, me matrijun, me nëzonsin, me fmijun. Mësaj e e pjesën që realisht e ka të pandriquar me dje, falja. Leca, jesë sirru, lecani, mësua vëshës e njëzë. Andaj nga falja ashtë, nga falja ashtë edhe, që njëzëm ja u mirëkuptu gjendin e ty njët të djesë, me e pranun e velin e tyne që e kanë, edhe me i lecu mësimë edhe. Për shambull, kë njeri do me mëso di kanë, të ki mundësi njerën me jathonë një mësimë. Rralisht, me njëhera është mësimë. A e mësove, po, pa e nështë e se kuptanë, kanëve për përsëritje, kanëve për shambull, kanëve për kohë, gjitha këto që i kanë nevoj, kërkojnë që ka me i afalë, me jep mundësin, me jep rastit, me jep kohën, jo them suni e lehsani do letsoja me kuptuo letsoja me mar letsoja ku letsoja gjithçka letso keq çka jaleso ti msimi leso jam thon Muhamedi alayhi sllam e ka pas zakon kur ka thon diçka për shembull që ka qen me fokus me rëndsi e ka përsëritur 3 herë për, ti jes me kuptuo por a do të dini dosin kur a do të të rregoj për kët a do të të rregoj për kët eksheno kapacitet ose basho hadithin e Ebu Horellis ka thonë, et takua, kahuna, et takua, kahuna, et takua, kahuna. Dhe shumëria këtu është, dhe shumëria këtu, mos haroni, tri herë ka, aji një herë e bëllë është. Më shumë arru, me mësu njësë mira, fa. a daj për e kamërësëm kënë më shirëshën. A daj e kallu me për për për për tje, ma di kallon që në ndajt e tje dhe mu përmën gjitha që, për kalimë, mësëm, që në shumë për njëm apsurde, e kallu për e kamërës Normalisht që më kupton, nuk kupton, nuk nuk kupton pa edukatën, larg asaj. Por ka dilem, ka breng, lelet, dhe trofejet. Nëse fëmiu për shembull Iliu e ka një dilem, ajo dilem mund të jetë në drejtë me Zotin që Lehola, me Kur'anin, mund të jetë problematike, lelet, trofejet. Pastaj më të mirë shpjegoj, mirë kuptoj apo. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an: "Kezalika kuntu min qabl, fa manna Allahu aleikum." Kjo që ne çojmë herërat, atë tikë pas dilema, që pas problem Atë të jeko filestarat, të jeko një randë, ju ka begatua Allahu Gjallallahu, në kamë së boka. Përëndaj, jep jo njërë mundësin, letësa, më zvërështirësa. Sa, sa të ke mundësime letësur, letësa, apëtë? Në kuptim të të mësimit, në kuptim të përmërsimit i të gabimit e të tjera. Ua i dhe në gëdi bëja hadukum, e nëse hirnuët dikursajtë provokana i dhe i të kuptane, sof dishka apo kja pa lidhje ti e të fol këtë dishka kur vjen me dishka ets ka lidhje me temën për shembull talieskut korr hart. Gjasë me me fol në atë moment mund të shmerrën u dikon. Unë them diçka që s'nrrego apo. Pastaj e ofendon, e lëndon, krijon bariera mes tej mes ti. E kush dëmtohet në fund? Ai, sëmson me mua. Elani në radë, elani në kaç. Pasi ai të dozo kurt ilaç, vallai për për Shumë situatë, kërë i hëndu, he është atë. Masë më jeshtë. Se bo një full në moment, mësh me prishë. Me njërë, nështë pas dhëtë minutave, me full tjetër njërë jetër. A më veç të moment, mëse, më ndërë do një fjojnë në presion të hidrimen, në presion të, në më ngarkesë nga se, mësh me në në njëka që asë vëtë semenatë, asë vëtë semenatë, asë vëtë semenatë, përta një mu vendimi që shkaktuota vendimi që që shkaktohet a dini për shemb kur pejgamberi son ka kaluaj për një varrezave e një grua ka qenë duke vërtur te varri apo ka qenë duke më vërtur te varri dhe ajo veqozo mo robna inshallah be sabr quan عايز تيوست karukshum ta ruk mo as e ka thënë që pejgamberi kur ha mor bash ka ar mfal sa ishte mfal Allah ta boj pokonini me sabr inde sadme tul Sabre është në gëtjetë parës, e të jo do në më Sabre, tash, kërës ka përsa në së ka këptimë o Sabre, në nërmall, vjen në vjenë mësë në një avë, kërës të i këllonë këjtë, të arë pasaj, e sa i tash, mërë pas, Sabre e ka ku, e ka fillimin, e dhe është me kënë Sabërlijë, dhe është me kënë në si le si duhet, bëhu i përmbajtë, për, nësë reagëmë një, mos, mirar, një uj, a, në Të më thonë, nëse i në kam ullë, nëse ullun, qu, i ullën, quë, lërgohë për ti bëni, shkomë më rabdes, falë dyrë e kate, gjitha këtu këtë në më njërë, a kamë të si më rëgohë, pa maturëve, pa mundëshmë është. Ama edhe cëshmë që mos u përshinë moment, mos lehe me të përshinë, me të gëltitë momenti, mos lehe, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Nëse kërkon reagime për reagim për shqortim, çdo që çoft, sprish punë, po nga tjetër pozicion, jo nga pozicioni i dikimit të hidhnimit të ngarkesës nga që mund të jesh më pas pasojë. Sofiola thon moment që s'harron, më korr ato, ai nëshallah zakapo, po kamë të ndinim. Pse? Momentet e ndimit e kanë ndhmundi, kanë e përbujt, kanë thonë diçka që son rregulla po. Prandaj gjithë këtu janë ato që Islami na mëson çetimit, të kujdesim në laporte me një të qafalmë, të tjepalmi, të kalojmë me sabër, të gëlltitim Uh, hithërimin, provokimin, pranëm pë njerëzve dhe minimumin, s'pë ishpun, ka mujtë të kaqë me konë, ka mujtë që me konë, tejkala, falë, arësye ta, mos nga rëka, e tjetër e nga ozdimë që në mësën, Allahu Gjallahu dhe Pegamberi sallallahu aleyhi vësallam. Kjo është kapitull kapitul i faljes e i tejkalimit që Bukhariu Rehmuda ka përmen, dhe këto tri argumente që i përmena, që flasin qartas, se, domthonë, deri në çfarë shkolle duhet të thon, far, shku falja edhe deri në çfarë niveli. Tash, përfshin këta njerëzit edhe, domthonë, kur në këtë nivel ka fal për nga mëson tendencën për më vroj, ose lasën për tjera të tirat provokime apo tentativa të ndonë dëmtime që dikush i ka në, në adresën tonë. Allahu na e shtoft bujarinë, mërësinë e sabrin, e na mësojti mëshambilë mirë, i faljes, i tikalimit, i mirëkuptimit, i msimit. Allah në bëvë nga të që e lehësojnë, e jo nga të që vërshërësojnë. Allah e shë për bleftë. Ossalella më në muhavadhinu anë anëih, ossalella më të slimën këthira.